Пиваме сега надалече или всъщност наблизо, както, както чухме от гласа на Марина Валикова в тази нейна композиция, а и защото в последните 30 минути от Хоризон до обед, днес ви предлагаме нещо като контрастен душ изложба с следените води на Антарктика и малко по-късно горещ афрозвук с Вио Фарка Торе сина на Великия Али Фарка Торе царя на Африканския Блус и така от ледения континент до горещата Африка но междувременно и с звука на Индия в ушите ни казвам добър ден на Марина Великова Здрава Ирина, благодаря ти за поканата Дайка да кажем и повода. А, а и все пак а, едно кратко представяне на Марина. Марина Великова е името, което чувате много често като музикален редактор на това или на онова издание, на едно или друго предаване на Хоризонт. Но Марина е музикантка, познавачка на изтока, вдъхновена. Поз... Почитателка и на философията, и на духа, но и на звука на Индия и не само. Индия, Иран. Марина беше и нашия глас от Антарктика. В послед... в понеделник тя открива изложба акварели в галерия Little Bird Place в София. И това е поводът сега да бъде специален гост на до обед. Марина, защо отпечатъци от Антарктида? Прекръстих отпечатъци тази изложба, защото всички рисунки, те са акварели или смесени техники, всъщност представляват един отпечатък на мястото, такова каквото аз го видях и го усетих по време на моят престой на Антарктика на остров Ливингстън, като участник в 32-та българска антарктическа експедиция. Uh, рисунките съм ги рисувала от една страна. Аз uh, от друга те са абсолютния отпечатък на това какво беше там в този момент. Това са хартии натопени в а, антарктическите води, след кое, което аз съм рисувала на тях, след което дъжда ги е валял или пък вълните са ги отмивали. За това те се казват отпечатъци. А, това моето също... участие да въвлека да. природните сили върху хартията. Това въвличане на природните стихи в един авторски процес е изключително интересно като техника. Няма как това да не са акварели, нали? Абсолютно. Аз Водата е много съществен са, са, елемент. самото си първоначално намерение ги видях като акварели, защото исках те да са направени точно с антарктическите води. Всъщност тези акварели са плод на лично вдъхновение или на. Природните стихии и до каква степен, Марина, е важно това авторство и защо концепцията за авторство? Този въпрос го задавам не само по отношение на изложбата, а по отношение на всички, всички произведения на изкуството, в които си въвлечена, защото като че ли за теб е изключително важна тази връзка с природата и с стихиите? Аз мисля, че в случая, а и изобщо твореца, ако мога така да се изръждя, той отразява и е инструмент. Така че а, аз само съм пренесла едното, т.е. това, което съм видяла и почувствала на хартията или във фотографиите, които представях преди това. А, това е просто инструмент. Добре, а обаче ние през а, твоето присъствие на Антарктика или Антарктида, между другото това също е така, има една езикова игра в цялата работа, за която също може да поговорим, но а, от отиването ти на този континент, на ледения континент, ти се върна с а, изключително богат материал, от една страна звук. От, една, от друга страна, фотографии. От трета страна, разкази, интервюта в радиожанрове, които, които имат също своето място в радиоефира. И сега виждаме и акварела. Има ли нещо, което остана непокорено през Антарктика или Ат... Антарктида. Антарктика. Антарктика е мястото, където се намира остров Ливингстън, а Антарктида е самия голям континент. Следите отпечатъците, които това място остави в мен, са много дълбоки, колкото и да звучи като клише, но те клишетата са в основата си много истински. И аз мисля, че дълго, не знае колко време, ще излизат те на повърхността под най-различна форма. А, защото мястото е много силно, много дълбоко въздейства, а иначе самите отпечатъци са резултат на моите дълги размишления, на моето вглеждане в мястото, на чувствата, които преминаваха през мен в този момент, този период от време и дълго след това. А какво, какви са тези чувства? Какво е това усещане? Усещане за значимостта на човека, човека, който може да бъде и творец и да осмисля природата или обратното, за незначителността на човека и на човешкото, защото в крайна сметка стихиите ни надживяват. Бил го казала по друг начин за величието на тази природа, за нейната мощ, много по-голяма от е, човешкия гняв, страст, емоция, надежди или М се съчетават по някакъв особен много начин? Много интересно, че там някак поради спецификата на мястото, като че тези чувства като гняв, надежда... Ам завист, конкуренция. Завист или конкуренцията напълно избледняват. Нямам спомен да съм изпитвала такива чувства поради от една страна самотата и възможността да остане човек насаме със себе си. Това е голямо предимство на мястото. В същото време изпитвайки абсолютното липса на лично пространство в едно много гъсто населено човешко, пространствоно, <съм> но, но то е семейството там. Семейството на Българския Атлантически институт, нали? Точно така, на Българския Антарктически а, а, а, Съм... Атлантически. <съм> Аз с тази Атлантида, която ми избива <съм> непрекъснато <съм> в съзнанието и в подсъзнанието. Ами, добре. Сега, това вдъхновение за рисуване там на място ли дойде или беше добре подготвено от тук? В смисъл... А... Готовност за добрата хартия, за съответните бои, четки. Подготовка имаш, защото аз исках, мислех да направя това нещо, но усещанията, които ме връхлетяха там. А, нямах представа за тях. Нямах представа колко трудно ще, се, ще бъде този процес, защото той беше много дълъг. Първо, много се разхождах, наблюдавах. А, после всеки път се потканях в себе си да изляза с щетките и боите на студа на Ван, да отида на брега, да си намокря ръцете, да ме вали дъжда. Така, че това от една страна беше дълбоко вдъхновение и желание. От друга страна, а, постоянно но постоянно канех волята си и този път да ме съпроводи и да изляза навън, за да направя поредната рисунка. Рисунки, акварели, в които ще видите отпечатани и запечатани тези стихи, цвят, вода и звук, може би, по време на изложбата. Звук ще има в определени моменти, ще има часове, през деня, в които посетителите ще могат да наблюдават рисунките заедно с звук. Добре, става още по-интригуващо и а, изложбата се открива на 3 юни, нали така, в да. галерийното пространство на... Little Bird Place в 18.30 до 21.30 е откриването, а самата изложба ще продължи една седмица до 9 юни и работното време от 1.30 до 7 следобед. И последно, кое ще е по-правилно като представяне на Марина Великова от тук нататък? или художник? А, така, на английски има една дума артист и мисля, че това е по то Това е, е сигурният начин. Много благодаря на Марина Великова. От понеделник до 9 юни изложбата отпечатъци от Антарктика в Little Bird Place.